Але вони стали стіною. Ні, омбре, або всі, або ніхто, нема мови. Хто переконав мене? Високий, худющий Санчес, спритний і хижий, мов дикий кіт. Каталонський пастух, який знав місцеві гори, як свій дім. Старий Санчес, називали його. Певно, через зборідку, побиту свиною. Хочеш? щоб ми всі загинули?» – спитав він просто. І все. Возенькі очі Сато глянули на мене крізь потріскані скельця окулярів. Він нічого не сказав, але зрозумів – не піде. А тоді трохи скептична усмішка Збишика, його погляд. «Боже, якою минувщиною ми зв'язані, боляче не хочемо!» Поросле рідкою, рудуватою, борідкою, вимазане кіпоттю, пилюкою, тонке обличчя, з збишикає раптом кілька слів по-польськи. Ми вже давно говоримо по-іспанськи. «Не вуглюпуйся, Анджею, разом і тільки разом». Він знав більше за інших. Він почував за собою право сказати щось таке, і він мав «це право, чорт, забирай». Та він мав його, бо поруч була вагітна Ізабелі, він мусив іти заради неї, заради їхньої майбутньої дитини. Я так почав було, однак, Ізабель мене перебила. Мабуть, вона все точно і переконала мене. Ми вже і так втратили надто багато. Ми вже одне ціле. А Андрес, ти знаєш, без тебе ніхто не піде. «Всі, то всі». «Усі загинемо», – сказав я. «А може ми вже загинули? Учора, сьогодні, чи півроку тому», – сказав Збишик по-іспанськи. «Якщо ти командир...» «Я був командиром. Я». «Чому я?» «Колись сталося давно, і зараз я командир, відповідаю за людей і готовий віддати за них життя. Що змушувало мене сказати... Я лишусь. Щось важливіше, ніж я сам. Те, що світило мені усі ці роки, визряло, народилося мені тут і буде зі мною завжди, допоки сонце, допоки дихання, допоки людина. Чи знав я, що вони скажуть «ні»? Не думав. Хотів зберегти їх, дати їм той єдиний шанс. Хай, ціною власного життя, але в глибині душі я хотів Ще раз переконатися у відданості моїх товаришів, прагнув цієї любові, довіри, які тримали мене на одній хвилі з ними і дозволяли жити. Тільки в одні очі я не міг дивитися. У тих очах була єдина можлива відповідь. І це було найгірше – віддати смерті Пако. Він був моєю тінню. Мій Пако не лишить Мене самого, що б не сталося. Я звалив би, як командир, але за цих обставин не міг, я вагався, що робити. Санчос мав план, він їх мав завжди. На наше життя, усю війну, був наче заворожений від куль. Зараз він мав також план». Ідемо не до кордону, де фашисти особливо лютують, намагаючись знищити республіканців, які прориваються у Францію, а рушаємо назад у тил через окуповану Барселону. Нас було 14 вагітна жінка, двоє підлітків, четверо поранених. З першого погляду план Санчеса здавався божевільним, та ще тоді не здавалось божевільним. Пішли п'ятьох. Санчес, Олів'є, Збишек, Пако я. Хто був у мадридському розвідувально-диверсійному загоні? Танкісти спали. Вартові походжали довкола. Від їхнього табору віяло спокоєм переможців. Для себе вони вже вирішили. Завтрашня атака і нас немає. Місто окупували... «Пополудні, і коли ми підбили тих два танки, і звичаріло, то розправу з нами вони відклали до ранку. Не хотіли поночі возитися із якимись чотирма будинками, які губилися у гащовині парку. Табір розбили за пальмами. Вони були оточені і знали, що нової тактики нам не витримати» бо і гранат, і набоїв у нас лишилося мало. середні стіни невеличкого мальовничого палацу з колонами і мінаретиками. У мавританському стилі і прилеглих до нього будівель ще сяк так ховали нас. І ми тримались. Ми лежали серед цих вартових близько години. Вартові змінилися. Танки стояли метрів за десять, один від одного. При зміні вартових чулася німецька мова. Ось вартові зустрілися, перекинулися кількома фразами. Ми зі Збишиком поповзли до одного танка, а Санчес і Олів'є – до другого. Вартові і далі перемовлялись, стоячи між танками. А ми вже лежали біля столевих велетнів. І я чув залізний запах гусениць, Метал пахнув брудом, холодом і смертю. Але це був наш шанс. Вартові розійшлися у різні боки. Мить і повернувши за танк, вартовий нас побачить. Але пако, який лишився у парку, кашлянув.